Спав у королівській почивальні з високою позолоченою куполоподібною стелею і бачив сон. Крізь сірий, клубистий туман до нього пробивався слабкий, неначе із неймовірний далі поклик. Він не розумів слів, але сприймав його суть усім своїм єством. Конан із мечем у руці на дотик продирався крізь туман як різчільну хмару, і з кожним його кроком голос ставав чіткішим. Поступово він починав розбирати слово, що повторювалося у поклику. Це було його власне ім'я, що проникало в мозок крізь простір і час. Туман розсіявся, і він побачив, що йде широким темним коридором, висіченим у суцільній скелі». Підлога і стеля коридору були ретельно оброблені і відполіровані. Вони тьмяно виблискували, а зі стін дивилися на нього барельєфи стародавніх героїв і невідомих богів. Конан здригнувся, коли побачив їхні примарні контури, і зрозумів, що вже багато сторіч у цьому коридорі не з'являлося нікого із смертних. Він підійшов до широких сходів також висічених із каменя. Вони круто спускалися кудись униз. Стіни шахти були покриті таємними знаками, такими давніми й жахливими, що Конан мимоволі здригнувся. На кожній сходинці була майстерно вирізана змія, і при кожному кроці нога короля опускалася на зміїний череп. Проте голос кликав його – і він, нарешті подолавши зону темряви, що здавалася майже фізично відчутною, зайшов до дивного склепу, у якому на вікові масивного саркофага сидів білобородий дідусь, і контури його постаті розпливалися в мороці. Волосся на голові Конана заворушилося. Він підняв меч. Але незнайомець Заговорив із ним звучним монотонним голосом. «О, чоловіче, ти впізнаєш мене?» «Вім'як Рома, ні!» – відповів здивований король. «Знай же», – сказав дідусь, – «я Епімітреус». «Але мудрець Епімітреус мертвий. Ось уже п'ять тисяч років!» – видихнув Конан. Вислухай мене, чоловіче, сказав той владно. Кинь камінь у тиху воду, і ти побачиш, як підуть круги, які рано чи пізно досягнуть берега. Події земного світу докотили свої хвилі до мене і збудили від дрімоти. Я побачив і вибрав тебе, конане, варварейські мерії. Великими і славними справами позначений твій шлях. Проте країні, якою ти правиш, загрожує біда, справитись із якою твій меч не зможе. Ти говориш загадками, сказав стурбований словами дідуся Конан. За будь-якою бідою стоїть її винуватець. Покажи мені його, і я одразу ж розтрощу йому череп. «Побережи свої сили для супротивника з плоті і крові», – порадив дідусь. «Ідеться?» «Зовсім не про нього. Слухай уважно. Існують темні світи, невідомі для простих смертних, в яких усюди нишпорять безформні чудовиська. Злі демони. Знаючи відповідні заклинання, їх можна призвати з глибин моруку і нацькувати». На вибрану жертву. В твоєму домі, о королю, Причаїлася змія. Так, у твоє королівство заповзла гадюка. Вона з'явилася зі стигії, І душа її чорна, як сажа. Як сплячий бачить сон про змій, Коли ті повзають біля його постелі, Так і я відчуваю появу чоклуна в твоїй країні. Він Володіє абсолютною владою над демонами і насилає їх на своїх ворогів. Певне, що він з їхньою допомогою покладе край твоєму царюванню. Тому я і покликав тебе до себе, щоб вкласти в твої руки зброю, смертельно небезпечну для стигійського чаклуна і його пекельної зграї. А чому саме мене? запитав Конан збентежено. Легенда говорить, що ви дрімаєте в чорному серці Голаміра, і лише в разі крайньої необхідності ваш дух підноситься на невидимих крилах, аби допомогти Аквелонії. Але я, варвар, а не аквелонець, не став запитань, прогримів під темним склепінням монотонний голос. Твоя доля досить тісно пов'язана з долею аквелонії. Великі події вплітаються в тканину твоєї долі. Кровожерний, помішаний від злості на своїх кривдників, чаклун, не може змінити визначене богами. Давним-давно Сет обвився кільцями навкруги земного світу, немов удав навкруги тіла жертви». Три покоління людей змінилося на землі за час мого життя, і все його без решти я віддав боротьбі із ним. Я переслідував сета і загнав у глухий кут на півдні, проте в проклятій богами стигії люди все ще шанують його і віддають божиські почесті цьому одвічному ворогу людського роду. «Ти допоможеш мені в боротьбі з ним, його слугами і прихильниками! Протягни свій меч!» Конан здивовано підкорився. Дідусь описав кістлявими пальцями дивне півколо біля руків'я меча, а на широкому клинку накреслив якусь складну фігуру, що спалахнула в напівтемряві білим полум'ям. Наступної миті дідусь і склеп зникли, а Конан, переляканий, схопився зі свого ложа, там де й мав бути, в королівській почувальні зі склепінням. Роздумуючи над дивним сном, він зненацька усвідомив, що в правій руці міцно стискає меча. По шкірі у нього пробігли мурашки, бо на клинку... Було вигравійовано зображення Фенікса. Він одразу ж пригадав, що в загадковому своєму сні бачив у склепі скульптуру цієї казкової істоти і запитав себе, чи справді вона була висічена із каменя. Мимовільний дрож пройшов усім його тілом. Скрадливі кроки перед дверима повністю повернули його до дійсності, він, незамислюючись, ковзнув у свої лати і знову став тим, ким був завжди – варваром, пильним і недовірливим, немов сірий вовк. Коридором королівського замку скрадалися двадцять закутаних з голови до ніг у плащі чоловіків – леза, Їхніх гострих сокир, мечів і кенджалів зловісно поблискували в тьмяному світлі смолоскипів, що горіли в стінних нішах. «Тихіше!» – прошепів Аскаланте. «Хто там дихає так голосно?» Офіцер охорони відкликав частину вартових зі своїх постів, а іншим підсунули бурдюки з вином, так що вони там зараз п'яні сплять покотом. Але, незважаючи на це, будемо дотримуватися граничної бережності. Гей, назад! Варта йде! Вони поспішно сховалися за оздобленими барельєфами-колонами, і повз них швидким кроком пройшли десять гігантів у чорних обладунках. Попереду йшов офіцер. Змовники, що сховалися, бачили, що його обличчя було блідим, наче сніг, і він час від часу витирав тримтячою рукою піти злоба. Офіцер був надто молодий, і зрада давалася йому нелегко. Він проклинав себе за нестримну пристрасть до гри, яка перетворила його на іграшку в руках політиканів-змовників. Голосно стукаючи підошвами сандаль, загін стражників зник за поворотом коридору. «Чудово!» сказав Аскаланте. Тепер Конан спить без охорони. Поспішимо ж. Якщо нас заскочить біля його ліжка, нам доведеться погано. Проте нікому й на думку не спаде помститися нам за нього, тоді коли справа буде вже зроблена. Так поспішимо, прошепотів збуджено Рінальдо, чиї блакитні очі блищали, як клинок меча яким він вимахував над головою. «Мій меч жидає крові тирана! Стерв'ятники уже кружляють над його головою!» Вони бігли коридором, поки не уткнулися в позолочені двері, оздоблені королівськими драконами і гербом аквелонії. «Громель!» – покликав півголоса Аскаланте. «Відчини двері!» Гігант втягнув себе повітря, і зі всієї сили вдарив плечем у двері, які затріщали і прогнулися під його ударом. Громель вдарив знову. Засов зламався, дерево трісло, і двері відчинилися. Вперед! вигукнув Аскаланте. Уперед! проривів Рінальдо. Смерть тирану! Проте вони зупинилися, німов вросли в підлогу. Побачивши конона, що постав перед ними, не напівголу людину, яка ще повністю не прокинулася, і яку легко було б зарізати як барана, бачили їхні здивовані очі. Перед ними стояв могутній лицар в обладунку із оголеним мечем в руках. Мить, змовники стояли нерухомо, четверо ватажків завмерли на порозі, за ними товпилися бородані найменці. Раптом Аскаланте помітив на маленькому столику біля королівського ложа срібний скипедир і вузький золотий обруч, корону Аквелонії, І жадібність перемогла в ньому усе. «Уперед, негідники!» – заривів він. «Конан один, а нас два десятки, і він без шлома!» Це було правдою. Конан не мав часу на те, аби надівати важкий, оздоблений парами шолом, а також на те, аби зашнурувати з боків лати, і навіть на те, щоб зірвати зі стіни масивний щит. Незважаючи на це, Конан був захищений краще, ніж його супротивники, за винятком Больмана і громаля, на яких Поблискували під плащами повні обладунки. Король дивився на людей, що вірвалися до спальні, намагаючись їх розпізнати. Проте лицева пластина шолома Скаланти була опущена, і він не впізнав графа Туни, як і не впізнав Рінальдо, як і насунув капелюха із широкими крисами на самісінькі очі. Втім, не час було сушити над цим голову. Зрадники завили. Завивання це луною відбилося від куполоподібної стелі і кинулися на Конана. Попереду усіх летів Громель. Він чався немов розлючений бик, нахиливши голову вниз і простягнувши меч вперед, щоб увіткнути його важке лезо королю в живіт. Проте король... Із тиграчою спритністю стрибнув йому назустріч і, вклавши в замах усю свою силу, вдарив нападника мечем. Широке лезо просвистіло в повітрі і спрямувалося на сталевий шолом босонця. Лезо меча і шолом розкололися на кілька шматків. Громель упав мертвим. А Конан відскочив назад, стискаючи в руці обламане руків'я. «Громель!» – пирхнув він. В його блакитних очах промайнуло здивування, коли шолом, що повалився з голови забитого, відкрив йому обличчя. Проте решта змовників знов накинулись на короля. Вістря кинжала, що проникло в щілину між грудним і спинним панцерами, ковзнула по його ребрах перед очима. Майнуло лезо меча, відкинувши лівою рукою людину з канджалом, він уламком меча вдарив у скроню іншого супротивника, розтрощивши йому череп. «П'ятеро, до дверей!» – проривів Аскаланти, шолікою кружляючи навкруги тих, що билися. Він боявся, що Конан проб'ється крізь натовп і вислизне у двері. Негідники неохоче відступили назад, коли ватажок підштовхнув кількох із них до єдиних дверей. Використовуючи коротку паузу, Кунан кинувся до стіни і зірвав із неї стародавню бойову сокиру, що висіла там уже майже півтори сотні років. Змовники вишикувалися перед ним півколом, перегороджуючи шлях до дверей. Кунан не став чекати, поки коло зімкнеться. Будь-хто інший на його місці – був би уже мертвий, і Конан теж не плекав особливих надій на те, що йому вдасться врятуватися. Але в його варварській душі гримів войовничий гімн, він жадав крові ворогів і вже в усякому разі не збирався здаватися без бою. Конан стрибнув вперед, його сокира опустилася на плечі одного зі змовників, а зворотним рухом розтрощила череп другого – над його головою просвистів меч, але кімрієць вправно ухилився і відскочив у бік, обвівши важкою сокирою коло смерті над головою. Змовники, зловісно волаючи, оточили короля щільним кільцем. На шиї, руках і ногах Конана закровоточили рани, але його спритність і нещадна рішучість примусили нападників відступити. «Ах, негідники!» – заволав Рінальдо і зривав з голови свого капелюха й широкими крисами. Його очі дико блиснули. «Ви що, боїтеся його? Сміливіше, вперед! Об'ємо тирана!» Він, киплячи люттю, підняв меч і кинувся на Конана. Король, опізнавши нарешті поета, підставив сокиру під удар меча, і зі всієї сили штовхнув Рінальду в груди. Той відлетів назад і впав на спину. цей час кінчик меча Аскаланти подряпав ліву руку короля. Конан миттю послав у відповідь Сокиру. Але негідник устиг ухилитися і відскочити назад. Один зі змовників нагнувся і спробував повалити короля, ухопивши його за ноги. Але з таким самим успіхом він міг би намагатися повалити кам'яну вежу. Поглянувши вгору, він устиг ще побачити сокиру, що падала на його голову, але ухилитися не зумів. Його товариш ударив короля мечем по плечу, лати Конана одразу наповнилися кров'ю. Бальмано нетерпляче відштовхнув сусіда, що заважав йому – Прицілився і з величезною силою опустив меча на нічим не захищену голову Конана. Король пригнувся, і клинок ізрізав пас його чорного волосся, ковзнувши по черепу. Конан крутнувся на п'ятах і змахнув сокирою. Його лезо пробило грудний панцир на лівому боці графа, і той осів на підлогу. «Больмано!» Простогнав Конан. Я мав би одразу впізнати цього карлика. Він випростався, щоб отбити напад з навіснілого Рінальдо, який рвонувся до нього, завершавши на весь голос і вимахуючи кинджалом. Конан відступив назад і виставив сокиру перед собою. «Назад! Я не хочу тебе вбивати! Помриш, тиране!» Важко дихаючи, крикнув мене стрель, і знову кинувся на короля. Конан зачекав із ударом, але відчувши, що в його незахищений бік встромляється кинджал, зі сліпим відчаєм махнув Сокирою. Ринальдо впав із розрубаним черепом, а Конан відсахнувся назад до стіни. Кров хлюпнула з-під його пальців, коли він затис рану. Вепор поранений!» – вигукнув Аскаланте. «Добийте його!» Кунан сперся лівою рукою об стіну і підняв правою рукою Сокиру. Він стояв, широко розставивши ноги, трохи нахилившись вперед і нагнувши голову. Джгути його м'язів загрожували розривати шкіру, риси обличчя загострилися, очі грізно блищали» змовники мимовільно відскакували назад тигр навіть умираючий і ще здатний завдати не одного смертельного удару конан відчув їхню невпевненість і зловісно усміхнувся вискаливши зуби хто хоче померти наступним прохрипів він крізь прокушені кровоточиві губи Аскаланте стрибнув до нього, але відразу ж із неймовірною гнучкістю вивернувся, застигнувши на мить у повітрі, і впав на підлогу, уникнувши смерті, що просвистіла над ним. Він миттю розпрямив ноги і відкотився вбік, коли Конан ударив знову. Цього разу Сокира встромилася в поліровану підлогу майже на дюйм поряд із ногами Аскаланте. Один із нападників вирішив скористатися зручним моментом, проте недооцінив силу короля. Миттєво вирвана з підлоги скривавлена сокира змитнулася вгору, і бездиханне тіло змовника повалилося під ноги його товаришів. У цю мить п'ятеро найманців, що стерегли двері, одночасно скрикнули «Бо на стіні...» Зненацька з'явилася безформна тінь. Усі, крім Аскаланти, перелякано здригнулися, побачивши це. озирнулися, заламентували від жаху, вискочили в двері і понеслися коридором світ за очі. Аскаланти не зводив очей з пораненого короля. В його голові промайнула думка, що очевидно шум битви переполохав такий весь палац. І на вирочку Конану прибігли віддані йому гвардійці. Проте, чому в такому разі його люди втекли, замість того, щоб дати їм відсіч? Конан теж не звертав уваги на двері, пильно спостерігаючи за рухами ескаланти. «Схоже, все втрачено», – пробурмотів він. «І перш за все честь. Проте, принаймні, король» помре стоячи. Ці слова не встигли ще покинути його губ, коли граф, скориставшись тим, що король опустив сокиру, щоб змахнути з очей кров, кинувся в атаку. Ледве зірвавшись з місця, він проте почув якийсь дивний гул, і з цієї ж миті жахлива вага звалилася на його спину. Він упав на підлогу головою вперед, Відчуваючи, як чиїсь гострі кігті встромлюються йому під ребра, завдаючи жахливого болю, він відчайдушно вивернувся під невідомим ворогом і повернув голову. Те, що він побачив, було схоже на нічний жах або маячне видиво божевільного. На ньому сиділа величезна чорна тварюка яка не могла бути породженням земного світу. Її слиняві чорні зуби тягнулися до його горла, а погляд палаючих жовтим вогнем величезних очей висушував його мозок подібно до самому, що накрив пшеничне поле. Огидна морда невідомої тварюки не могла належати тварині, в її демонічних рисах було щось від стародавньої, зачарованої невідомими силами мумії, несподівано пробудженої до життя. І Аскаланти, раптом із жахом, уловив у них неясну, тінь, схожість зі своїм рабом Тотамоном. Роззявивши рота в нестямному крику, він віддав богам душу. І ще до того, як слиняві ікла впилися йому в горло. Конан, що ледве встиг протерти очі, здивовано втупився в чудовисько. Спочатку він подумав, що на скорченому тілі Аскаланти сидить величезний собака. Але потім, коли погляд його прояснішав, він зрозумів, що це зовсім не собака, а павіан. Із криком, що мало відрізнявся від передсмертного крику Аскаланди, він відштовхнувся від стіни і зі всією силою, на яку ще був здатний, метнув сокиру. Важке лезо відскочило від голого черепа Бестії, і та мовчки кинулась на короля. Удар її могутнього тіла був настільки сильним, що Конан перелетів через усю кімнату, і впав на підлогу. Слиннєві щелепи столилися на руці, підняті іконаном угору, щоб захистити горло. Але чудовисько зовсім не поспішало розправлятися із ним. Не випускаючи із пащі скривавленої руки короля, воно зловісно дивилося йому в очі, насолоджуючись народжуваним у них жахом, таким же, який щойно вбив змовника Аскаланте. Конан відчув, як стискається його душа і як вона поволі залишає тіло, щоб канути в жовті глибини, в яких примарно мерехтить хаос, викрадаючи його життя і розум. Очі чудовиська і без того величезні набубнявіли і стали справді гігантськими. Конан не бачив у них нічого, окрім як найглибшого блюзнірського жаху, що підстерігає розум у цілковитій пустій чорних безоднях інших світів. Конан відкрив скривавленого рота аби криком виплеснути свою ненависть і огиду, проте лише сухий хрип вирвався з його горла. Слід сказати, що жах який паралізував і згубив Аскаланти, подіяв на Варвара зовсім інакше. Він збудив у ньому невимовну лють, близьку до божевілля. Не звертаючи уваги на біль, Конан поповз назад, волочачи за собою чудовисько. Його витягнута рука торкнулася чогось. Він на дотик розпізнав руків'я зламаного меча, Діючи інстинктивно, Конан вхопив уламок і вдарив ним, немов кинджалом, не цілячись із розмаху. Зазубрене лезо глибоко встромилося в тіло тварюки, і рука Конана звільнилася, коли огидна паща розкрилася в параксизмі болю, короля відкинуло вбік. Коли він піднявся, спираючись на руку, яка все ще стискала уламок меча, то побачив, що з жахливої рани на тілі демона це бнить каламутний потік слизу. Тварюка здригнулася в передсмертних муках, і, спрямувавши в стелю, погляд янтарних засклянілих очей застигла на місці. Конон моргнув кілька разів струшуючи звій густіючу кров. Те, що сталося, здавалось неймовірним. Величезне чудовисько розпливалося, перетворюючись на драглисту масу. А потім до його вух донеслися знайомі звуки і голоси. Це придворні, що нарешті прокинулися. Охорона, палацева челять, радники, дами. Вбігли до опочувальні. Всі вони наперебій, Ставили безглузді запитання, штовхаючись і заважаючи одне одному, були тут і чорні драгуни. Дика лють сяяла в їхніх очах, і вони лаялися мовою, на щастя, незрозумілою манірним придворним дамам. Молодого офіцера, що зняв охорону біля дверей в опочивальню, ніде не було видно, і його пізніше так і не знайшли. Хоч обшукали все королівство. «Громель! Больмано! Рінальдо!» Видихнув, побачивши трупи Публій, головний королівський радник, і заламав жирні руки. «Чорна зрада! За це дехто потанцює на шибениці покликати охорону!» «Охорона вже тут, старий ти Бовдуре. дуре!» Сердито пирхнув Палантіт, командир чорних драгунів геть забуваючи про високий ранг Публія. «Припини скиглити і допоможи краще перев'язати рани короля, поки він не сплив кров'ю!» «Так, так!» – закричав Публій, який був прекрасним теоретиком, але завжди губився, коли справа доходила до практики. «Ми маємо перев'язати рани! Кличте сюди всіх придворних лікарів! О, мій королю, яка це ганьба для міста!» «Що з вами зробили? Чим ми можемо вам допомогти?» «Вина!» – прохрипів Конан. Його поклали в ліжко. Хтось підніс до скривавлених губ, наповнений по вінця келих. І король великими ковтками висушив його до дна. «Добре!» – пробурчав він і відкинувся на подушку. «Після таких змагань...» пересихає в горлі. Кровотеча припинилася, і неймовірні життєві сили варвара почали стіляти його тіло. «Спочатку поклопочиться про рану на моєму боці», звернувся він до головного придворного лікаря. Ринальдо почав був писати там свою нову баладу, і перо його було надзвичайно гостре. Його давно треба було повісити, – мовив публі сердито. Від цього навіженого поета всього можна було очікувати. Гей, а хто це? Він гідливо поторкав носком сандалії труп Аскаланте. О, мітро. вигукнув командир чорних драгунів. «Це ж Аскаланте, колишній графтуни!» Який чорт його заніс сюди? А чому він застиг в такій позі? Прошепотів Публій, мимовільно відступаючи назад. Якби ви бачили те, що довелось побачити мені, пробурчав король і підвівся на лікті, незважаючи на протести лікаря. Ви б з цього не дивувалися. Втім, переконайтесь самі, там... Він збентежено замовк, тому що його палець указував на порожню підлогу. Дивні останки жахливого чудовиська безслідно зникли. О, кроме, прошепотів він. «Тварюка із пекла перетворилася на слиз!» «Король марить! У нього лихоманка!» – прошепотів один із придворних. «Кунан!» – «Почув його!» і не зміг стримати обурення. «Присягаюся кромом!» люто вигукнув він. «Я знаю, про що говорю!» Це було щось схоже і на стегійську мумію, і на пав'яна водночас. Це чудовисько проникло через двері і обернуло в панічну втечу негідників Аскаланте. Воно убило Аскаланти саме тоді, коли зрадник хотів стромити мечами ні в живіт, Потім кинулась на мене, і я вбив його. Хоча не маю уявлення, як це сталося, бо моя бойова сокира відскочила від його черепа, немов від кам'яної стіни. Але я думаю, що до усього цього має якесь відношення Епімітреус. Чуєте? Він говорить про легендарного мудреця. «Який помер п'ять тисяч років тому!» Кретько Маши одне одному придворні. «Ой, міре!» – загримів король. «Так, я сьогодні вночі говорив з Епімітреусом. Він у вісні призвав мене до себе. Я довго йшов чорним, висіченим у скалі коридором із барельєфами прадавніх богів і героїв на стінах. Потім сходами на яких були вирізані змії Сета, поки не дійшов зрештою до склепу. Там я знайшов саркофаг, на віці якого був зображений Фенікс. В ім'я Мітри, ваше величності, зупиніться!» Ці слова зірвалися з губ верховного жерця Мітри, обличчя якого стало попелясто-сірим. Конан відкинув назад голову і прогорчав. Що я, раб, щоб мені затикали рота? Ні, ні, ні, ваша величність. Верховний жрець тремтів усім тілом, але зовсім не зі страху перед гнівом короля. Я й не думав вас ображати. Він нагнувся до конана і прошепотів йому на вухо: "Ваша величність, те, про що ви говорите, просто неймовірне. Тільки вузьке коло жреців мітри" Знає про чорний кам'яний тунель, вибитий невідомими руками в самому серці гори Каламір, і про склеп, що охороняється Феніксом, в якому кілька тисяч років тому був похований Великий Епімітреус. Але відтоді жоден зі смертних не входив до склепу, тому що жерці, здійснивши обряд поховання, Замурували вхід в гробницю. І сьогодні навіть я, верховний жрець, не маю уявлення, де він знаходиться. Тільки з тих розповідей, що передаються з вусту вуста кільком довіреним жрцям, відома таємниця про гробницю Епімітреуса, одну з основних у культі Мітри. Я не знаю, за допомогою якої магії Епімітреус покликав мене до себе, сказав Конан, але він говорив зі мною. І якимось абсолютно незрозумілим мені способом надряпав магічний знак на моєму мечі. Чому цей символ виявився смертельним для демона, я не знаю, а також поняття не маю про чаклуна». Винного, за його словами, у всій цій катавасії. Проте, хоч я і зламав клинок меча пшолом громеля, уламку виявилося цілком досить, аби відправити демона туди, звідки він з'явився. «Дозвольте мені оглянути ваш меч!» прошепотів верховний жрець, горло якого раптом пересохло. Конан підняв уламок і протягнув його жарцю. Той скрикнув і впав на коліна. «О, Мітро, захисти нас від влади під тьми, простогнав він. «Король дійсно говорив сьогодні вночі за Пімітреусом. На його мечі таємний символ, знак безсмертного Фенікса, що охороняє гробницю великого мудреця. Свічку, швидше!» Освітіть те місце, на яке вказав король! Це місце виявилося прикритим, зірваним зі стіни в загальному сум'ятті гобеленом. Коли гобелен відгорнули вбік і піднесли свічки до підлоги, в усіх від жаху перехопило дух. Деякі з придворних упали на коліна і звернулися до мітри. Решта із криками майнула геть. На підлозі. Там, де чудовисько випустило дух, залишилася велика темна пляма, яку не можна було видалити ніякими засобами. Кров демона залишила чіткий відбиток його тіла, і в жодного із тих, хто його бачив, не викликало ані найменших сумнівів у тому, що жахливішої тварюки ніколи ще не з'являлося у земному світі. Але, знаючи, люди говорили, що зловісна тінь мавпоподібного бога, не раз уже з'являлася біля вівтарів покинутих стигійських храмів. Минуло близько року, відтоді, як у таранції була розкрита змова, спрямована проти нового короля Аквелонії, та існувала. Ще й інша змова, набагато небезпечніша.